Ainda de novos poemas, este, Ternura. Eu te peço perdão por te amar de repente, Embora o meu amor seja uma velha canção nos teus ouvidos. Das horas que passei à sombra dos teus gestos, Bebendo em tua boca o perfume dos sorrisos, Das noites que vivi acalentado pela graça indizível Dos teus passos eternamente fugindo, trago a doçura dos que aceitam melancolicamente. E posso te dizer que o grande afeto que te deixo não traz o exaspero das lágrimas, nem a fascinação das promessas, nem as misteriosas palavras dos véus da alma. É um sossego, uma unção, um transbordamento de carícias e só te pede que te repouses quieta, muito quieta, E deixes que as mãos cálidas da noite encontrem sem fatalidade o olhar estático da aurora.